Madam ni jambo mubaha yatakiwa, izingatiwe kwa ajili ya hawa, watoto wa ila vitu hivi sisi tusipoeka kwa utaratibu yetu sisi watenda yatafuta wataingia katika video aijua kabla ya, ya kuona mpira itakuwa muziki itakuwa na movie itakuwa na mambo ambayo kwa haribu akili yake shona sisi tusipoeka mbalimbi hizi kwetu hawa watoto watafuta leagues ambazo kuwa zimeand zimeandaliwa na akina fulani Katika hayo mimi sikujua wasichana wa cheza mpira ya mguu mpaka tupokaje kuona wazungu watembea na wasichana kuwa mpira ya, ya miguu ya wasichana mambo yatoa mtu akili poshtuka kuwa binti avaa kaptuna atembea mbele za watu endapo kimbia mpira ni kwa kule madaris au kule ambako kwao lelelewa mambo haya hawakutafutiwa jambo ambalo kwao nasibiana nao wasiana wa rukakamba wasiana zile mpira zao iwe madari za wasichana kando vitu hivi vyapatikana kule wafunzana kule lakini zilipokosekana chapata kuwa kunaye Fatma Kunaye Mariam na nani wa pia wampa kaptula wachezeshwa mpira wallah mambo haya yametokea wala wangekuwa na kinaika na kule pamoja na masomo ambayo kwa utawfunza watoto wetu basi angeinukia na mambo haya yeye ajifahamu aenda wapi apata mafunzo nyumbani apata mafunzo malezi mazuri katika chuo Walakin imegawanywa mafunzo haya malezi haya megawanywa malezi ya nyumbani malezi ya madrasa nusu kisha yale ambu kuwa nyingi ameyakosa hayatafute kule kwingineko tukapoteza tuka na tukawakosa wengi katika, katika watoto Hai mambo ambayo kuwa pengine tunazungumzia lakini ndo hali ambayo kuwa tumefikia lazima yazingatiwe faib nakadali kama katika jumla ya vitu ambavyokuwa pengine ipatikane katika madaris tumetaja na wasichana, sivyo kupatikana vitu vya kupikia sheha Muhammad Issa na vyombo Wasichana wasana tabia zao pika yao kushona shona sivyo vitu hivi patikane kwa kuna viombe vya kupikia na kuna mambo ya mikono kushona Shona ili washughulike na mambo haya katika nyakati zao za faragha katika nyakati za ile naniyo uh, ni PE au nini washughulike na hayo shona. Na ninakuepo na mwalimu ambaye Wakike wa kiki hilo leo ntawafunza kupika kiki Leo ntawafunza kufanya kadha. Eihwa kuosha vyombo Aje na sabuni za kisasa na vifaa vya kuosha vyombo utakujua kuosha vyombo vizuri. Ashughulike na mambo kama haya katika nyakati zao. Wale mtoto atoka pale mambo haya yote anayafahamu. Hayatwamshughulisha au hawatumshughulisha soko kwa sisi. Wa ila sisi mafunzo mapu, yetu lipokuwa ni kasir wakapata kwingineko ambako kwa atashughulishwa na na mengineo wallah nastan